24. fejezet Diane felhív, hogy elújságolja. Nála van az új floridai jogosítványom és az új útlevelem. Megbeszéljük, hogy együtt kávézunk egy palacsintázóban, ott adja oda nekem az iratokat. Én meg egy úti tervvel örvendeztetem meg, amelyből igencsak sok részlet hiányzik. Utazik? kérdi Diane, és belenéz. Aha. Alig várom már, hogy kipróbálhassam az új útlevelet. Az első három éjszakát Miami-ban töltöm a South Beach-en. Miután megittam a kávémat, nyomban indulok. Onnan aztán átrepülök Jamaikába, úgy egy hétre, utána következik Antigua, és még esetleg Trinidad. Mindegyik helyről felhívom. A Miami reptére hagyom a kocsimat, úgyhogy közölheti az FBI-jal, hogy pontosan hol vagyok. És ha már itt tartunk, kire mondja meg nekik, hogy hagyjanak békén, amíg a karib térségben utazgatok. Hogy hagyják békén? Daján úgy tesz, mintha nem értené, amit mondok. Jól hallotta, ne játszadozzunk, El Lehet, hogy nem én vagyok a legjobban őrződ tanú az országban, de minden valószínűség szerint benne vagyok az első háromban. Valaki mindig figyel. Van egy fickó, én csak kefefrizurásnak nevezem magamban, akit ötször láttam az elmúlt két hétben. Nem nagyon ügyes, kérem továbbítsa ezt az illetékeseknek, amikor majd jelent. 180 centi magas, 90 kiló, rében szemüvege van, szőke kecske szakálla, egy kúperrel közlekedik és kefefrizurát visel. Tényleg nagyon béna. meg vagyok lepve. Daján is meg van lepve. Az úti tervemre néz, nem tudja, mit mondjon. Lebuktak. Kifizetem a kávét, és útnak indulok. Ráhajtok a 95-ös állam közire, és megteszek délfelé 600 kilométert. A levegő forró és párás. A hatalmas forgalomban lassan haladok, de az utazás minden percét élvezem. Megállok néha tankolni, megnyújtóztatni a tagjaimat, és azt figyelem, nem követneke. e Arra számítok, hogy nem fognak. Mivel az FBI tudja, hová megyek, minek állítanának rám valakit. És különben is, majdnem biztosra veszem, hogy mesteri módon elrejtettek valahol egy GPS nyomkövetőt a kocsimban. Hét órával később megállok a Blue Moon Hotel előtt. Ez egy a sok felújított kis szálló közül, South Beach Art Deco kerületében. Kiveszem a csomagtartóból az aktatáskámat, meg a kis bőröndömet, Odaadom a kocsikulcsot a fiúnak, aki beviszi az autókat a parkolóba. Aztán besétálok a szálloda a és mintha a Miami Vice egyik jelenetében találnám magamat. A mennyezeti ventilátor lassan forog körbe, fehér hintaszékben ücsörgő vendégek kiszogatnak és csevegnek. Bejelentkezik, uram? kérdezi a csinos lánya pult mögött. Igen, Max Baldwin vagyok. Felelem és nem tagadom, elfog a büszkeség. Én, menő, mex, több szabadságot élvezek, mint amennyit fel tudok fogni. Rengeteg pénz, új érvényes papírok, egy kavrió, amely elvisz bárhová, ez szinte már túl sok. De gyorsan magamhoz térek a merengésből, mert egy magas, sötét hajú, napbarnitott nő vág a hallon. Felül egy egészen parányi bikini felső van rajta, ami alig takar valamit. Alul meg egy hosszú, áttetsző szoknya, ami pedig még kevesebbet. Átnyújtom a recepciósnak a vízakártyámat. Készpénzzel is rendezhetném a számlát, vagy előre feltöltött kártyával, ám mivel az FBI-osok tudják, hol vagyok, nincs szükség álcázásra, megtévesztésre. Biztos vagyok benne, hogy értesítették a Miami irodát, és minden valószínűség szerint valahonnan a közelből rám szegeződik egy szempár. Ha tényleg nagyon paranoiás volnék, meg lennék győződve róla, hogy a szövetségiek már jártak a szobámban, és elhelyeztek néhány poloskát. Felmegyek a szobámba, de nem látok se poloskát, se rejtett kamerát. Gyorsan lezuhanyozom, sortnadrágot húzok magamra, és szandába bújok. Lesétálok a bárba, hogy felmérjem a terepet. Egyedül leszem a szálloda éttermében, és észreveszek egy negyven körüli nőt, aki a jelek szerint a barátnőjével vacsorázik. Visszamegyek a bárba, és megint látom őt. Bemutatkozunk egymásnak. Éva Puerto rico -ból. Éppen iszunk egyet, amikor a zenekar rázendít. Éva táncolni szeretne, és noha már évek óta nem voltam táncparketten, beleadok apait anyait. Éjfélkor Évával felmegyünk a szobámba, ahol rögtön levetkőzünk és ágyba bujunk. Majdnem, hogy azt kívánom magamban, bár csak alaposan bepoloskázta volna az FBI a szobát, hogy a legkisebb nezt is hallhassák. Ha így áll a helyzet, hát mi gondoskodtunk róla Évával, hogy legyen mit hallaniuk. Miami belvárosában, a nyolcadik sugárúton gyorsan kiszállok a taxiból. Reggel fél tíz van. Már nagy a forróság, és amint néhány határozott lépést teszek meg a járdán, már is a hátamhoz tapad az ingem. Azt hiszem, nem követnek, de azért megszokásból ide-oda cikázok a tömegben. Az épület egy ötemeletes, masszív kis doboz, olyan csúnya, hogy nehéz elhinni, a tervezéséért megfizettek egy építészt. De hát a bérlők között alig nagy menő cégek, az is igaz. Az egyiknek a neve hogy cégbejegyző szolgálat. Röviden CBS. Ebből a névből nem valószínű, hogy bárki is rájönne, mivel foglalkozik a cég, és a legtöbben nem is szeretnék tudni. Lehet, hogy a CBS egy teljességgel törvényesen működő cég, viszont számos olyan ügyfelet vonz, akik garantáltan nem ügyelnek különösebben a törvényességre. Valójában csak egy pusta cím, egy telefonos szolgálat, amelyet bármilyen cég igénybe vehet, ha hitelesnek, valódinak szeretne látszani. Mivel nem jelentkeztem be előre, egy órán keresztül kell várnom, mire végre fogad egy vezető üzletkötő, akit Lloydnak hívnak. Végül beinvitál kicsi zsúfolt irodájába, majd helyet kínál kisebb kupacokkal teli íróasztala oldalán. Néhány percig semmit mondó dolgokról beszélgetünk, miközben ő átfutja a kérdőivet, amelyet korábban kitöltöttem. Mivel foglalkozik a Skelter Films? kérdi végül. Dokumentumfilmeket gyártó produkciós iroda. Ki a tulajdonos? Én, Delaverben van bejegyezve. Hány filmet csináltak eddig? Egyet se. Most indulunk. Mennyi az esély annak, hogy a Skelter Films körülbelül két év múlva is működik még? Kevéske. Lloyd gyakran halli ilyeneket, az arcizma sem rándul. Fedőcégnek tűnik. Elég pontos meghatározás. Szükségünk van egy írásbeli nyilatkozatra, amelyben eskü alatt kijelenti, hogy a cége nem folytat bűntevékenységet. Esküszöm, hogy nem folytat. Már mondtak hasonlókat Lloydnak. Rendben, felvázolom, hogyan dolgozunk. Biztosítunk a cégének egy fizikai címet itt ebben az épületben. Ha levele, csomagja érkezik, továbbítjuk oda, ahová óhajtja. Egy telefonszámot is biztosítunk, és ha bejön egy hívás, a telefont felveszik, és egy hang elmondja azt, amit ön kíván. Jó reggelt, Skelter Films, hová kapcsolhatom? Vagy valami ilyesmi? Van üzlettársa? Nincs. Alkalmazottak, létezők vagy kitaláltak? Van néhány név, de egyik sem valódi. Semmi gond. Ha a hívó az egyik ilyen szellemet keresi, a mi lányunk majd azt mondja, amit ön akar. Bocsánat, de most éppen forgatásom van. Maga megírja a szöveget, mi meg előadjuk. Ha bejön egy hívás, rögtön értesítjük önt. Mi a helyzet a weboldallal? Ebben a kérdésben kicsit bizonytalan vagyok. Még nincs. Mi szól mellette? Lloyd a könyökére támaszkodva előrehajol. Tegyük fel, hogy a Skelter Films egy törvényesen működő cég, amely rengeteg dokumentumfilmet készít. Így a szokásos okokból mindenképpen szüksége van weboldalra. Marketing, információ közlése, dicsekedés, ilyesmi. Másrészt viszont mi van akkor, ha a Skelter Films egy igazi cég, csak éppen nem filmgyártással foglalkozik, de valamilyen okból ezt akarja elhitetni magáról. A weboldal kiváló eszköz erre, és ha tegyem hozzá, nincs benne semmi törvénytelen. Létrehozhatunk egy weboldalt a munkatársai fényképeivel, életrajzával, meg a filmekkel, díjakkal, éppen zajló projektekkel, amit csak akar. Mennyibe kóstál? Tízezer dollár. Nem tudom, el akarok-e költeni ennyi pénzt. muszáj -e elköltenem, legalábbis egyelőre. Hadd gondolkozzak rajta. Mondom, mire Lloyd vállat von. Az alapszolgáltatás mennyibe kerül? Postacím, telefon, fax meg minden, ami ezekhez kapcsolódik, havi 500 dollár. Hat hónapot előre kérünk. – Készpénzt elfogadnak? – Lloyd mosolyog. – Ó, persze – feleli. – Sőt, jobban szeretjük a készpénzt. Nem vagyok meglepve. Kifizetem a megbeszélt összeget, aláírom a szerződést, aláírom a nyilatkozatot, amelyben megígérem, hogy a cég ténykedése törvényes marad, majd távozom az irodából. A CBS azzal dicsekzik, hogy 900 elégedett ügyfele van, és amikor átvágok az épület előcsarnokán, olyan érzés fog el, hogy csatlakoztam a fedőcégekkel, arctalan szélhámosokkal, gengszerekkel és külföldi adócsalókkal teli alvilághoz. Na de kit érdekel? Még két éjszaka Evával, és a nő azt akarja, hogy menjek vele haza Puerto Rico-ba. Megígérem neki, hogy gondolkodni fogok rajta, aztán csöndben eljövök a Blue Moon hotelből, és a Miami nemzetközi repülőtérre hajtok, ahol hosszú távra szóló parkolójegyet váltok, majd busszal a terminálhoz megyek. Előhúzok egy hitelkártyát, meg az új útlevelemet, és jegyet váltok az Air Jamaica Montego Bayi járatára, egy útra. A repülőgép tele van, fele-fele arányban sötétbőrű jamaikaiakkal és a napos tájakra utazó hófehér turistákkal. Felszállás előtt a bájos sztjuárdeszek rumpuncsot szolgálnak fel. A repülőút 45 percig tart. Miután leszállunk, a vámtiszt túlzottan sokáig tanulmányozza az útlevelemet, és már kezdek pánikba esni, amikor int, hogy menjek tovább. Megtalálom a buszt, ami elvisz a Rumbay ahol teljes ellátással várják a vendégeket, főleg az egyedülállókat, s amely arról híres, hogy itt egymás mellett sorakoznak a topless strandok. Három napon keresztül ülök a medence partján, az árnyékban, és az élet értelmén merengek. Jamai Kából a szélcsendes szigetekre repülök, egész pontosan Antiguára. Bájos kis sziget, a területe 264 négyzetkilométer, vannak itt hegyek és fehér homokborított a partszakaszok, meg tucatnyi száll Manapság arról is ismert, hogy az egyik legbarátságosabb adóparadicsom, és ez az én látogatásom oka. Ha csak egy jót takaró bulizni, maradok Jamaikán. A főváros St. Jones. 30.000 lakják, csupa élet, és nagy kikötője van, amely vonza a luxushajókat. Bejelentkezem a város peremén lévő kis panzióban, a szobámból gyönyörű kilátás nyílik a vízre, a hajókra, a jachtokra. Június van, szezonon kívüli időszak, és napi háromszáz dollárért úgy eszem, mint egy király, délig alszom, és nagy örömöt okoz a tudat, hogy senki sem tudja, ki vagyok, honnan jöttem, mit csináltam korábbi életemben.